الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد <تصفيق> دوستسفقة زهولة بريبادا نشيم غصب الله سبحانه وتعالى صفر التالي زملي نبيه سا سلافة مير نالله السلام نالله بسلنيك محمد عليه والسلام člnove njegove časne porodce, njegove uzorite asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno, braći i poštovani sestre, srijeda pri akšama na sat vremena naš već stalni termin u kojim se družimo sa hadisima knjige Rijadu Salihin, knjiga Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Ennevevi Rahmetullahi Aleihi, jedna velika, velika blagoslovljena knjiga koji je uzvišen Allah s.w.t. zbog iskrenosti njenog autora podario veliku, veliku, veliki blagoslov, veliki prijem kod čitateljstva. Mi se danas družimo sa jednom interesantnom temom za one koji imaju ovu knjigu, odnosno novu štampu, na 345. stranici, prvo poglavlje. Interesantno da smo do sad imali, 680 hadisa i tek sada imam nevi rahmetullahi alihi počeo je knjigu da dijeli po poglavljima <kuh> Ova poglavlja su, koja će dolaziti sada, nešto kraća od prijedhodnih poglavlja, pa su islamsko činjaci pokušali da odgonijetnu šta je razlog zašto ima Ennevi Rahmetullah Jalehi tek od 681. hadisa počeo da stavlja poglavlja u svojoj knjizi, a prijedhodno je samo imao naslove za određena, e, određena poglavlja, koja su islamsko činjaci smatrali kao da su uvod za ovo što će doći određeni univerzalni islamski principi koji su potrebni čovjeku muslimanu. U svakom slučaju 84. poglavlje poglavlje stida njegova vrijednost i poticaj da osoba se okiti stidom. Znači u ovom poglavlju imam enevi rahmetullah i alihi pokušat će da spomine nekoliko argumenta islama koji ukazuju na vrijednost i bitnost stida u islamu. Mi ćemo E, kao što nam je bio običaj e, kroz sve prethodne emisije, prvo ćemo kratko komentarisati e, hadise iz ovog poglavlja. Rekli smo da više poglavlja nisu duga e, kad su u pitanju hadisi, kao što su to bila prethodna poglavlja. E, u ovim poglavljima koja sada nam dolazi po 4-5 hadisa imam Nevi Rahmetullah i Alehi citira u jednom e, poglavlju. <kluh> Poglavlje stida i njegove vrijednosti. Mi nakon što obradimo hadise, vratit ćemo se nakon toga da govorimo generalno o stidu, njestu stida u islamu i našoj potrebi za stidom, kako jačati stid, pokazatelji stida i nekada pokazatelji da osoba ima potrebu za tim svojstvom. Prvi hadis od Ibnu Omera radijal Allahu ta'an se prinesi da je poslanik Alihi salatu wa salam prošao pored nekog ensarije koji je savjetovao svoga brata u pogledu stida. Pa moj poslanik ali se letu vaselam rekao, prođi ga se, u istinu je stid dio imana. <clears throat> znači, Allah poslanik ali se letu vaselam prošao je pored čovjeka koji je kritikovao drugog u pogledu stida u smislu odvraćao ga je od stida. Nažalost i u to vrijeme bilo toga, ali danas imamo mnogo toga da kada imamo dijete koji se stidi, ne želi da ide u diskoteke, ne želi da ide na ekskurziju, ne želi da ima djevojku prije braka i tako dalje, pa ga čak njegovi roditelji, njegovi prijatelji ismijavaju, omalovažavaju djevojku kritikuju ga zbog svojstva stida koje čovjek ima pri sebi. Pa se tako i desilo za vrijeme Božji poslanika, ali se letu oseram, Božji poslanik je prošao pored nekog ensarije koji je savjetao svoga brata u pogledu stida, znači, e, kritikovao ga je u pogledu stida, pa je Allah poslanika, ali se letu oseram, rekao, prođi ga se, u istinu je stid dio imana. Allah poslanik prva stvar, negirao je njegov postupak, pa kaže, prođi ga se, ostavi, To što radiš nije dobro. Nakon toga Allah poslanika došao je sa jednom velikom konstatacijom, a to je da je stid, dio imana, da je stid povezan sa čovjekovim vjerovanjem. Svakako ovaj hadis i mnogi drugi hadisi u ovom poglavlju <clears throat> trebali bi da budu podstrih čovjeku vjerniku da se pokuša okititi ovom velikom i lijepom plementom osobinom. Mi ćemo nakladno govoriti o tome, da se stid dijeli u dvije kategorije. Imamo stid, urođeni stid i mi doista to možemo vidjeti na ljudima koji nas okružuju, da imate ljude jednostavno od svog djetinstva, od mladosti, oni su isticali se time da su imali svojstvo stida kod sebe. Jednostavno čovjek je stidan u pogledu kontakta sa ljudima, da nešto zaiši, da nešto traži, da nešto javno govori i tako dalje. To je jedna vrsta stida koja je svakako pohvalna. Imamo drugu vrstu stidu, stida, vrsta stida koja se postiži. I to je veoma bitna činjica da mi znamo da se stid može postići. Pa mi imamo dosta primjera gdje vidimo osobe koje u datom momentu u svome životu su dostigli jedan nivo znači bez stida. Da ih nije bilo stid, znači činiti grijehe, lagati, varati, možda kada su u pitanju e, žene e, nemorali, mnoge neke drugi stvari. Nakon toga ljudi e, svati da je to neispravno, vrati se, vjeri i pokaju se, vremenom se odgajaju na način koji ćemo mi ako Bog da ispomenuti, učenjem Kur'ana, druženjem sa moralnim osobama, vremenom te osobe izgrade kod sebe Svojstvo stida dotije mjeri da ne mogu da vjeruju da su nekada bili na takvom nivou, da su neke stvari radili javno, da ih to nije bilo stid. Pa znači, svojstvo stida se može jačati, može se postići. Vidimo da je Allahu Allah poslani k'alaihi salatu wasalam objasnio ovom konstatacijom mjesto stida, da je stid dio imana. Pa kada vidite čovjeka da je stidan, da se stidi činiti grijehe, da se stidi nemoralno govoriti i tako dalje, to je pokazatelj za Allahu pomoć njegovog imana. Nakon toga, u hadisu od Imrana ibn Husayna radiju Allah trebno se prenosi da je Allahu poslanik ali se letu selam kazao stid ne donosi ništa drugo osim dobro. U verziji koju biležu ima muslim stoji da je Allahu poslanik rekao stid je sav dobar ili je kazao u stidu je svako dobro. Allahu poslanik Alihi salatu Selam, opet jedno veliko pravilo, jedna velika konstatacija, nakon što je Allahu poslanik Alihi salatu wasalam konstatirao da je, da je stid dio imana, nakon toga eh, jedno drugo veliko pravilo koje čovjeku treba, kada vidi stidnu osobu, kada vidi svoje dijete da se stidi, da ga podstiče na to, i da mu da ovi velike smjernice, kaže Allah posanika ali se la tu se nam, stid ne donosi ništa drugo osim dobro. Čovjek kada se stidi, govorit ćemo i o vrstama stida, stid od Allaha, ne može donijeti ništa loše. Stid od ljudi, stid od roditelja, stid od učitelja, stid od komšije, stid od prijatelja. Stid da te vide u lošim društvu, u lošoj situaciji, loših postupaka i tako dalje, pa stid, istinski stid, ne može donijeti osim hajr. U arapskom jeziku, pošto arapski jezik mnogo, mnogo napredniji od bilo kojeg drugog jezika na svijetu, pa i od našeg bosanskog jezika, postoji riječ hađel. Nažalost, u našim jeziku Opet se to prevodi kao stid, ali imamo pokuđeni, pokuđena vrsta stida koja se u arapskom zove hađel i imamo pohvalni stid koji se zove elhaja. Pa je to kod araba, to su dva zasebna termina, a mi to na bosanskom jeziku možemo prevesti samo pohvalan stid i loš stid ili neprikladan stid. Kako neko ne bi pogrešno sati ovaj hadis, nekada stid može biti i pokuđen, e, može donijeti negativne rezultate, ali to nije pravi stid, to je ovaj pokuđeni stid. Pa primjera radi, <kuh> čovjek ima potrebu da upita nešto o propisima vjerije. Primjera radi o abdestu, o gusulu, o namazu, ali stidi se da to upita pa ga to sprečava da se poduči pa će možda godinama godinama i dugo vremena raditi određene greške zato što ga je stid pitati taj stid je porva taj stid je pokuđen i to je ono što Arapi kažu hajel to je pokuđena vrsta stida ali stid riječ el haya on ne dolazi osim sa hayrom da se čovjek stidi uzvišenog Allaha subhanahu wa taala Da učini nešto što je zabranjeno. Da ga njegov gospodar kojima podarijo niamete, blagodati, oči, jezik, uši, srce, iman. Taj gospodar koji podarijo insanu te niamete blagodati da vidi svoga roba tamo gdje ne doliči robu da bude. Pa se insan stidi gospodara, pa se stidi kako i zapisuju dijela. Čovjek kada radi nešto loše treba da zna da su tu meleki koji tu zapisuju. Čovjek treba da se stidi ljudi koji ga okružuju i tako dalje. Pa stid, istinski stid, ne dolazi osim sa hajrom. <kakak> Nakon toga, u hadisu <kakak> od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala stoji, <kakak> da je Allah uposlanik alaihi salatu wasalam rekao iman se sastoji od 70 i nekoliko, ili 60 i nekoliko ogranaka. <kakak> Njegov najbolji i najvrednji dio je riječi la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Njegov najniži dio jeste sputa uklonti ono što smijeta prolaznicima, a je dio imana. Ovaj hadis kao da je pojašnjenje za ono što je već spomenuto. U prvom hadisu Allah uposlanik je spomenuo alaihi salatu wasalam da je dio imana. Po ovom hadisu Allah uposlanik alaihi salatu wasalam kaže iman. Čovjekov vjerovanje sačinjeno je sačinjeno je od 60 ili 70 i nekoliko različitih ogranaka, različitih postupaka, različitih dijela. I ovaj hadis jedan veliki temirni hadis u Lemi koja dokazuje da su dijela sastavni dio imana. Ni Boži poslani kazao iman je samo da kažeš la ilaha ila to je to. Ne. Iman kaže ima 60 ili 70 i nekoliko ogranaka, pa je spomeno djela. Pa je spomeno Allahu poslanik ali sallallahu alejhi ve djelo, sklanjanje neugodnosti s puta je djelo, stid je djelo, la ilaha illallah riječi izgovaranje je djelo. Pa znači ovaj hadis u osnovi je jedan veliki dokaz i odgovor eh, onima koji smatraju iman je samo u srcu. Nažalost veliki broj danas muslimana na planeti Ja sam musliman, niti klanja, niti posti, niti da daje zekat. Čini sve moguće harame, ja sam musliman. Šta znači riječ musliman? Musliman pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ovaj hadis jedan od najvećih dokaza da se iman sačinjava od jela. Da, mi trebamo iman imati u srcu. Mi iman trebamo potvrti svojim jezikom, kazati, mi vjerujemo. Inel koji kažu Rabbuna Allah oni koji kažu naš gospodar je Allah oni kažu vjeruju i na kraju treći dio imana je sudjela čovjek svojim djelima treba da potvrdi iman Pa kaže Allaho poslanik, ali se la tu asalam, u ovom veličanstvenom hadisu, o kojem su islamski učenjaci mnogo, mnogo pisali i govorili, kaže Allaho poslanik, iman se sastoji od 60 ili nekoliko, ili 70 i nekoliko ogranaka. Pa kaže Allaho poslanik, najbitniji, najbolji dio imana jeste izgovor riječi la ilaha illallah. To je najbitnija stvar. Da čovjek kaže... <clears throat> Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Da samo kratko pojasnim ovu riječi la ilaha illallah, iako smo o tome više puta govorili, vjerujem da velik broj ljudi muslimana ne zna šta znači la ilaha, ilaha Allah. Bukvalno prevedeno, nema Boga osim Allaha. Ali neko može kazati kako nema Boga osim Allaha kada vidimo samo na Dunjaluku koliko je božanstava koja ljudi obožavaju. Uzmite samo <kuh> koliko postoji različitih religija i koliko stvari se na, na, na Dunjaluku obožava. Pa kako nima Boga osim Allaha? Pa je ispravno razumijevanje riječi nema Boga istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se robuje Osim Allah, ima drugih bogova, ima drugih bogova koji ljudi smatraju da su bogovi, tako i uslovljavaju, pa ćete otići u Hindiji i vi vidjeti da ljudi obožavaju kravu i oni za nju kažu da je Bog, ali da li krava zaslužuje da joj se robuje, da li je ona istinsko božanstvo, ona jeste božanstvo za jedan dio ljudi, ali za nekog ko to ne obožava to je nelogično, pa je uzvišeni Allah Znači la ilaha illallah nema Boga istinsko koji zaslužuje da mu se robuje. On je stvoritelj zemlje i nebesa, nema Boga koji zaslužuje da mu se robuje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je to značenje riječi la ilaha Allah i to je najbitniji dio imana da čovjek kaže la ilaha Allah, da te riječi nosi u srcu, da vjeruje, da ih kaže jezikom i da to nakon toga potvrdi dijelima. Pa kaže Allah, osanik, alaih salatu wasalam, njegov najbolji, najvredniji dio jesu riječi la ilaha illallah. Ne Boga osim Allaha. Njegov najniži dio jeste sputa uklonti ono što smeta prolaznicima. Pogledajte, braće, moja draga i, i sestre, savršinstvo islama. Da je sklanjanje onoga što ljudima smeta na putu s stavio na sastavni dio vjerovanja. Kada čovjek radi Allaha nešto skloni s puta, da ljudima ne smeta, on će zato imati nagradu. To je ibadet i to je pokazatelj njegovog imana. On to radi, želi da na taj način uradi dobro dijelo, Da, na taj način robuje Allah u i očekuje nagradu na sudnjem danu. Pa je to pokazatelj da on vjeruje u Allaha koji će ga nagraditi na sudnjem danu zbog dijela koje uradio. Mi imamo više vjerovnosti na Adisa koji je spominjao Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi da je bilo ljudi koji spomenu Allahu poslaniku priješnim narodima da je čovjek znao sklonuti granu, trn ili nešto sa puta što smeta ljudima pa bi mu uzvišeni Allah zbog toga oprostio grijehe. Pa je ovo savršenstvo, pokazatelj savršenstva i ljepote Islama da sklanjanje onoga što smijeta ljudima prilikom hodanja je pokazatel čovjek koje vjeri. Ali isto tako to je pokazatelj koliko je Islam savršen. Pa kada vidite muslimane kako ne paze na higijenu, bacaju otpadke, bacaju eh, mnogije stvari na, na put, to je daleko od imana, to je daleko od Islama Onu higijenu koju vidimo, nažalost, na zapadu, to nije ništa drugo osim princip islama. Pa je islam, znači, e, univerzalan. Za sve ono što je nama potrebno, pazite kako postiče da čovjek pazi na okolinu u kojoj živi i čak ne samo da pazi, već je to pokazatelj njegovog vjerovanja u Allaha subhanu wa ta'ala. Pa kaže Allahu poslanik na kraju, a stid dio imana. Nakon što najbožji poslanik pojasnio šta je najbitniji dio imana, šta je najniži dio imana, la ilaha illallah. Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha, ešhedu en la ilaha illallah, nema istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se robuje osim Allah subhanu wa ta'ala. Imamo najniži dio da nešto čovjek sklone s puta što smeta ljudima, a kaže Allah poslanik između toga dvoga istidje dio imana. Nije precizirano gdje je, ali je dio imana, pa osoba koja ima pri sebi to svojstvo treba da zahvali Allah SWT ili da ga pokuša kod sebe izgrađivati. I za kraj, odnosno četvrti hadis u ovom poglavlju, od Ebu Seida il Hudrija radijallahu ta'ala, nohu se prenosi, Allahu poslanik a.s. bio je stidljiv, stidljiviji od djevice u svojoj odaji. Pa kada bi vidjeli nešto što ne voli i prezrije, mi bismo to prepoznali na njegovom licu. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala neopisuje Allahu poslanik a.s. Mi smo više puta govorili o moralu Allahu poslanik a.s. A u jednu ruku sva ova knjiga, Riyadu Salihin, je morala opis Božijeg poslanika i njegovog sunneta, jer velika većina ove knjige su hadisi Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Pa evo u Sa'id al-Hudri radi Allah opisuje Božijeg poslanika kojeg uzvišeni Allah je učinio ljudima uzorom. Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene doista vi u Allahum poslaniku imate divan uzor. Vo inneke le ala huluqin azim doista si ti na visokom stepenu morala uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala kao stvoritelj zemlje i nebesa da je kazao za božjih poslanika doista si ti Allah poslanje moralan to je bilo dovoljno uzvišeni Allah stvoritelj zemlje i nebesa za božjih poslanika kaže wa innaka la'ala khuluqin azim doista si ti na visokom stepenu morala I dajte mi osobu čiji moral je ako ništa sličan moralu Božijeg poslanika. Se da stran, mi ćemo vidjeti eh, kada pogledamo biografije islamskih velikana, biografije islamskih učenjaka, pobožnjaka, halifa. Svako od njih je imao, eh, ajde da kažemo, mnogo pozitivnih osobina, ali svako od njih je imao dio osobina koje nisu povalne, Ali Allahu poslanik Ali salatu vesselam u dunjaalučkom pogledu je bio savršenstvo. Zato ga uzvišeni Allah i preporučuje da ga sledimo i kaže za njega vo innaka laala khuluqin azim, do istasiti na visokom stepenu morala, pa blagom insanu koji u svakodnevnim svojim postupcima u životu sljedi Allahu poslanika alihi salatu vesselam. <kuh> Pa, Ebu Sa'id al-Hudri kaže Allahu poslanik ali salatu wa salam bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji. U to vrijeme, nažalost vremena su prošla, ali u to vrijeme primjer stida je bila djevojka koja se još nije udala. Djevica u svojoj odaji koja nije mnogo izlazila od stida, ona nije mnogo izlazila, nije se mnogo sa sa narodom. Pa su Arapi imali, znači, tu je bio primjer, djevojka, djevica, neudata, koja živi u svojoj kući. Ne izlazi često iz kuće. To je vrhunac stida. Pa kaže Ebu Sa'id, radijallahu taranu, Allahoposlanik je bio više stidan od djevice u njenoj odaji. Kaže, kada bi nešto vidjeli, kada bi Allahoposlanik nešto prezirao, mi bi to odmah na njegovom licu. Mi to možemo dobro razumjeti, Kada znamo, kada imate stidnu osobu, pa nešto kažeš ili se neugodno osjeća, tu se odmah primijeti na njegovom licu. Takav je bio i Allah poslanik se salatu wa selam u neugodnim situacijama. Kada bi se našao, tu se moglo primijetiti na njegovom licu. Pa je Allah poslanik se salatu wa selam između mnogi, mnogih drugih dobrih osobina objedinio i ovu osobinu da je imao pri sebi svojstvo stida čak znamo on je predaje druge koji govori o stidu božjek oslanike da jedne prilike Allahu posanike bio u kući pa je malo aj da kažemo opušteno izgledao do te mjeri da mu se jedna znači natkoljenica otkrila pa je ušao kod njega ušao kod njega Omer pa je ušao kod njega Ebu Bekr pa Omer Allahu posanike tako ležao i znači njegovo stegno je bilo otkriveno kada je ušao Osman Allahu poslanik se pokrio Pa kada su ga upitali Allahu poslanici ušao je kod tebe Ebubekr, ušao je kod tebe Omer. Ti si ostao na ku ustanju kojim si i bio, ali kada je ušao Osman ti se pomirio, Kaži, za da se ne stidi im čovjeka kojih se stide i meleki. La ilahe illa Allah. Pa pogledajte stida Allahu poslanika alihi salatu vesselam. <kuh> Mi ćemo se do kraja ovog današnjih druženja družiti malo sa temom Stida koja nam je i te kako interesantna i bitna. Prva stvar Stidestvo koji nam je danas u današnje vrijeme i te kako potrebno. Pogledajte samo danas uzmite možemo slobodno pogledati cijelu planetu. Među njima su i muslimani, a i nemuslimani koliko su se ljudi odaljili od stida. Za vrijeme Božjeg poslanika čak stid je bio svojstven i ljudima koji su nemuslimani. Ebu Sufjan radijallahu ta'ala, prije nego što je primio islam, jednom se zatekao u situaciji da je Allahoposlanik selam, poslao pismo kralju Šama u to vrijeme, pozvao ga u islam, pa je Pa je Ebu Sufjan u to vrijeme bio u Šamu. Pa je taj kralj pozvao da vidi ima li neko na pijaci u to vrijeme u Šamu ko poznaje Mohameda Selam, da vidi da sa njim porazgovara u vezi Mohameda a.s. I taj događaj bilje život Bukhari i to je jedan veliki korisni hadis, razgovor Ebu Sufjana sa Heraklom. Između ostalog Ebu Sufjan kaže da me nije bilo stid. jer je sannji bilo još nekoliko ljudi, da me nije bilo stid, ja bi nešto islaga na lavo poslanika, ali ne bilo stid. Pazite, bilo me je stid. Kad su žene asavi ke dola z poslaniku, ali se letuje da daju prisegu ali lavo poslaniku, ali se letuje seramne pokornost, Pa između ostalog ženama Božji poslanik tražio uvijek da kaže i da neće bludničit. Pa kaže jedno da sabijki, evo tezni hura, je li Allahu Allah uposniće, da slobodna žena, znači imamo žene slobodne, imamo žene koji su robinje, roblje, kaže je li moguće, zašto dajemo prisegu na to, zar je moguće da slobodna žena, zbog njenog stida, zbog njenog morala, zar je moguće da da žena slobodna žena počini blud. Zar ima potrebe da dajemo na to prisegu? Pogledajte, stid osoba koje još nisu bile u islamu, koji još nisu učile Kur'an i tako dalje. Pa znači, braću mladragice i sestre, danas ako pogledamo stanje Cijele planete, vidjećemo da su se dobro, dobro, dobro odaljili u pogledu stida. Udaljili se od nečega na čemu uzvišeni Allah stvara insana. Bez pretjerivanja, u datu momentu određene osobe na planeti spuštaju se na nivu niži od nivoa životinja. Vi imate dosta životinja koje kada imaju, da Allah oprosti na izrazu, ali kada imaju parenje ili nešto, sklonu se od pogleda drugih. Deve nemoguće skoro vidjeti, osim da ih čovjek znači prisili na to, ali je skoro nemoguće vidjeti da da imaju parinje. Nažalost, danas možemo vidjeti na satelitskim kanalima u pali i vidjet ćeš nešto što čine ljudi što je gore nego što to čine životinje. Pa je svojstvosti da se dobro, dobro izgubilo, kako kod muslimana, tako i kod nemuslimana. Pogledajte koliko je danas, uzmimo žena, muslimanki, koji izlazi napolje bez imalo ustručavanja, bez islamske odjeći. Mi ne želimo da kažemo da one nisu muslimanke, one su muslimanke, ali gdje je stid ženi koja je odrasla, koja 10 ili 15 godina nosi hijab, da joj neko evo ti cijeli dunjaluk, hajde iziđi na ulicu bez mahrame, ona to ne bi uradila zbog stida. Pa je stid izumru u srcima ljudi, Omladina, ne stidi se omladinac da sjedi pored svoga oca i zajedno sa njim gleda filmove, da pored njega sjedi i da konzumira duhan, ne stidi se da sjedi na ulici na klupi u parku i ljubi se sa djevojkom, ne stidi se da opsuje, ne stidi se da slaži, ne stidi se da ukrade, ne stidi se, ne stidi se. I mogli bi nabrajati toliko primjera koji ukazuju koliko se narod udalju od svojsta stida. Pa ova tema izuzetno bitna da se danas o njoj govori kako bi se kod naroda, ako Bog da, vratilo to plemenito svojstvo. Druga stvar, postoji velika, velika veza između stida, svojstva stida i grijeha. Pa što više čovjek jača svojstvo stida, na taj način umanjuje mogućnost činjenja grijeha. Kaže Allahu poslanik Alihi salatu u salam, Ako se ne stidiš, činiš šta hoćeš. Ne znači ovaj hadis, ako ne imaš stida, imaš pravo, sve ti je halal, činiš šta hoćeš. Ne, Allaho poslanik kaže, onaj ko ne bude imao stida, on će činiti svašta. Ali je tako izrećen, ako se ne stidiš, činiš šta hoćeš. Što znači, ko ne bude imao stida, on će uraditi mnogo stvari od kojih se drugi ljudi stide pa je velika veza između stida i griha što više čovjek jača svojstvo stida opada mogućnost činjenja griha u svakom pogledu obrnuto što više slabi svojstvo stida povećava se mogućnost činjenja griha i to je ono što smo malo prikonstatirali pogledajte danas e, omladinu djevojke omladince nemoral filmovi serije mnogo mnogo toga Čega bi trebao minimalno insan da se stidi? Evo, ostavite, ostavite hajde da kažemo, religiju, ostavimo vjeru, ostavimo kur'an, sunet. Imaju određene stvari koji se čovjek stidi onako po fitri, po prirodi. Vidjeli smo, navodimo te primjere naše umladne koja sjedi na ulici, na park, u parku, na klupi i, hajde da kažemo, ljube i ili nešto slično radi. Toga se stide ljudi koji nemaju nikakve veze sa vjerom. Pa znači sve ovo nam ukazuje na bitnost ove tematike. <clears throat> ljudi su se toliko odaljili od ovog plenitog svojstva da čak osobe koje su stidne danas u današnje vrijeme, ljudi prozivaju zbog tog njihovog stida. Pa ćemo vidjeti da kad nekoga žele ljudi eh, da ga kude, žele da ga ponize, žele da ga uvrijede, kažu mu da je stidan. Ti se stidiš tog i tog. Umjesto da to bude pohvalno svojstvo, da se natječemo ljudi jedni, druge rezile i kude zbog svojstva stida koje imaju pri sebi, a koje opet Allahom voljom biva razlogom da se ljudi suzdržaju od određenih loših e, postupaka. Rekli smo na početku, sada to možemo lijepo okviriti u ovom dijelu Dersa, to je da postoji dvije vrste stida. Imamo stid, urođeni stid, I znači ta vrsta stida je nešto čime se insan rađa i čovjek treba da bude zahvalan uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala ako se rodi sa jakim svojstvom stida kod sebe. Definitivno svaki čovjek kada se rađa, rađa se u svojstvima, prirodnim svojstvima, jedno od tih svojstva jeste i svojstvo stida. Ali definitivno ljudi se razlikuju u pogledu tog svojstva pa se neko rađa sa jačim stidom, a neko sa manjim. Imamo drugu vrstu stida, a to je stid kojeg mi možemo postići, može ga postići, a postićemo govoriti o načinima kako postići stid, ali nam je bitno konstatirati, ako imamo sada osobu koja ima određeni stvari u svome životu koje su za određene stidne osobe teške, kažemo toj osobi nije kasno, čovjek se može odgajati, može popravljati i može znači, izgraditi ko sebe, svojstvo stida. Evo nekoliko vrsta s druge strane stida. Imamo, znači, kada je u pitanju osnova stida, imamo stid urođeni, imamo stid, znači, kojeg možemo postići. S drugog jednog aspekta prema kome je stid, imamo stid prema Allahu, subhanu wa ta'ala, da se čovjek stidi svoga gospodara što je došlo vrodosnidi, da lo postostanik ka se let v selamka da je govorio Šta je tu ihsan. Šta je tu vrhunnaci Islama, kaže en tebu da Allah in lem tek kun tarah, fenjehu je rok, da obožavaš Allah vanotala, kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe doista vidi. Pa znači stid od Allaha, da čovjek bude nepokuran, da bude nemoralan, da čini grijehe, da vara, da krade i tako dalje. Pa prva stvar, vrsta stida, stid od Allaha Sv. Druga vrsta stida, stid od Meleka. Čovjek treba da vjeruje, treba da zna da neprestano, neprestano pored nas stoje Meleki koji zapisuju naša dobra i loša djela. Pa čovjek kada bi bio svjestan te činjenice, definitivno to bi ostavilo traga na njega. Zamislite... Kada bi neko sjedio pored nas u toku e, našeg života, neko koga se mi stidimo, neko koje je naš autoritet, da li je to Efendija, da li je to prijatelj, da li je to naš neki autoritet i tako dalje, sigurno bi njegovo prisusto kod nas umanjilo činjenje određenih loših postupaka u našim životu. E isto tako znači prisusto Meleka trebalo bi da dijeluje na insana, jer zna da će Melek to sve zapisati i da ih se stidi. Imamo znači stid od Allaha, stid od Meleka, imamo stid od ljudi. To je znači, neka najosnovnija vrsta stida, da se čovjek stidi ljudi. Urati nešto loše zbog ljudi koji ga okružuju. I na kraju krajeva čovjek treba da se stidi samoga sebe, jer mi vjerujemo muslimani, kao što je došlo u više argumenta kuransko-hadijskih dokaza, da će na sudnjem danu čovjekovi ekstremiteti, ruke, noge i drugi ekstremiteti svjedočiti protiv čovjeka. Pa čovjek bi trebao u jednu ruku i da se stidi samoga sebe, jer će sutra taj čovjek i isti njegovi ekstremiteti i organi svjedočiti pred ljudima o njemu i njegovim postupcima. <hums> Islamski činjaci kada govori o stidu, Spominju, spominju da postoji više pokazatelja da je osoba stidna. Pa primjera radi ako vidimo da osoba čuva svoj jezik. Pazi šta govori, to je pokazatelj da je ta osoba stidna. Imamo osoba koje govori nemoralno, psuju, vrijeđaju, lažu, vulgarne riječi izgovaraju. Samo nečuvanje jezika je pokazatelj da čovjek, znači je pokazatelj čovjek stida. Ima li ili nema stida? S druge strane, kada su u pitanju žene, iako uvijek ja želim tu da stajem tu klauzulu, to nije jedina stvar, ali svakako bitna stvar jeste nošenje hijjaba. Žena koja izlazi iz kuće bez hijjaba, da ne govorimo o tome ako nosi kratku suknju, ako nosi kratke rukave prozirno, našminkana, namirisana, sve su to pokazatelji pomankanja stida kod te osobe. Ta osoba može klanjati namaz, ona može postiti, može biti e, dobra vjernica, definitivno. Ali je ovo pokazatelj da ne ima stida, ne stidi se izići da je ljudi koji joj nisu marem vidi avrete njenog tijela. Nažalost mi živimo u vremenu kada velik broj žena izlazi na ulicu ne osjeća da ruke koje je otkrila su to avreti, da noge koje je otkrila su avreti, njena kosa koju je otkrila to su avreti. Žena znači maksima no Što može otkriti kad izlazi iskućaj po islamu jeste njeno lice, šake i članci. To je maksimum. Nikada od ulemije niko nije dozvolio ništa viši. A znamo da ima stav islamsko činjaka koji kažu žena kada izlazi iskućaj mora pokriti cijelo tijelo pa čak i svoje lice i svoje ruke i svoje stopala. Pa znači izlazak ženi iz kuće bez hiđaba definitivno je pokazatelj da ta žena, znači kada je u pitanju stid, ima pomanjkanje stida. Isto tako kada vidite da osoba reagira ako neko u njenom prisustvu čini određeni loše postupke, to je pokazatelj također stida. Da se insan stidi to što drugi nešto radi loše u njegovom prisustvu, To je pokazatelj stida. E, s druge strane imamo nekoliko pokazatelja koji ukazuju da čovjek, da čovjek, e, da čovjek ima pomenjkanje stida. Prva stvar, rekli smo da je tu da su grijesi. Činjenje griha pogotovo javnih. U islamu braću, man draga i cijene sestre, imaju dvije vrste grija. Imamo javno činjenje griha i tajno činjenje griha. Definitivno grijeh je grijeh. Ali činjenje, tajno činjenje griha na nižem je stepenu od javnog činjenja griha. Jer javno činjenje griha prvo je pokazatelj da čovjek nima stida, s druge strane to je način Indirektno se poziva tom grijehu. Imate određene stvari, ljudi ne bi znali da postoje dok ne vide da neko drugi radi. Pa primjer radi kada moje dijete odrasta u mjestu gdje vidi da neko javno konzumira duhan, neko javno psuje, neko javno sjedi na klupi i ljubi se sa djevojkom, da možda on to nije vidio, ne bi znao da se to i uopšte može učiniti. Ali kada vidi... Ova griješnik ga svojim postupcima poziva indirektno u taj grijeh. Pa znači činjenje grijeha je pokazatelj pokazatelj e, pomanjkanja stida, ali isto tako razlog širenja grijeha, pa su islamu na gorem stepenu griješi koji se čine javno, zato je Boži poslanik alai salatu wa salam i posebnom kaznom za zaprijetio ljudima koji javno čine grijehe. Isto tako E, pokazatelj e, pomenjkanja stida jeste da se čovjek ne stidi svoga gospodara u pogledu najbitniji pitanja islama kao ostavljanje namaza. Čovjek čuje ezan, čovjek e, svjestan da je stupno namaz vrijeme i ne stidi se svoga gospodara da sjedi i gleda utakmicu ili nešto drugo manje bitno radi, ali je propustio namaz. Poru gospodar koji te počastio zdravljem, imanom, jezikom, srcem i svim drugim nimetima, mi se ne stidimo tu svog gospodara da propustimo namaz ili uradimo neki drugi igrije. Isto tako. <clears throat> ne se dešava da imamo ljude koji žive kao muslimani godinama, 10, 20, 30, 50 godina i čovjek još nije uspio da savlada sufaru. Ne zna učiti u Kur'anu. To je, je neki naj minimum minimuma da čovjek zna učiti u Kur'anu na arapskom. Da bi čovjek savladao Sufaru dovoljno mu je 15 ili 20 dana da dnevno odvoji po pola sata samo druženje sa Sufarom. Čovjek nije za 50 godina mogao da odvoji 15 dana u kojima će po pola sata učiti Sufaru pa da zna učiti govor svoga gospodara na arapskom jeziku. Pa gdje je tu stid od Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje je tu stid od ljudi, gdje je tu stid od samoga sebe. Isto tako da čovjek drugim ljudima govori o grijesima. Imate ljudi kada uradi grijeh, nije to dovoljno. Toliko je njegov stid oslavio da se on ne stidi da ljudima priča o svojim grijesima. Isto tako... Nepravda koju insan čini prema drugim ljudima, lažno predstavljanje, sve je to u jednu ruku pomanjkanje stida. I zadnja stvari možda i, i, i jedna od bitnih stvari Kako i na koji način postići e, ojačati kod sebe svojstvo stida? Mi ćemo, ako Bog da rezimirano to spomenuti, desetak nekih metoda i načina, a definitivno samo u ovom momentu kako ojačati svojstvo stida kod sebe moglo bi se govoriti možda i jedno cijelo predajanje. Prva stvar, čovjek treba da bude svjestan Vrijednosti stida, bitnosti stida da je to dio imana, da je to jedno najljepši svojstav o islamu i trebao bi neprestano da stremi ka tome da jača kod sebe svojstvo stida. Zbog svih pozitivnosti koje stid nosi u sebi. Kako jačati to svojstvo? Prva stvar počinjemo dovom. Da čovjek neprestano dovi gospodaru, ja rab, olakšaj mi da... Ugradim u svoju ličnost svojstvo stida. Učini me gospodar od onih koji se stidi da čovjek dovi gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala tražeći u dovama da učine insana od onih koji se stide istinskim stidom. Pa znači prvo svojstvo, prvi način kako jačati kod sebe svojstvo da počnemo da to tražimo od uzvišnog Allahu subhanu wa ta'ala. Broj dva, da čovjek jača kod sebe svojstvo neprestanog nadzora uzvišenog Allah s.w.t. ako čovjek svati i vjeruje da ga uzvišeni Allah s.w.t. neprestano vidi, čuje, da zna sve njegove postupke, zna sve što radi, definitivno će to ostaviti na njega traga da se jača njegov stid kada čovjek Svakog momenta je svjestan uzvišenji Allah me vidi, uzvišenji Allah čuje, uzvišenji Allah zna, uzvišenji Allah zna šta je u mome srcu, onda se stidi da ga njegov gospodar vidi u nekoj lošoj situaciji. Isto tako čovjek treba da zna da mnogije stvari loše navike ne mogu se preko noći mijenjati. Uzmite primjer radi čovjeka koji godinama konzumira duhan. Veoma teško ima slučajeva da ljudi preko noći ostavi ali ljudi se mjesecima i danima pa i godinama muče da ostavi duhan. Isto tako, pomanjkanje stida je nešto što postaje stvarnost, dio čovjeka. Popravljanje toga treba, znači, da čovjek uloži truda, treba vremene, ne može preko noći. Juče sam bio bestidan, psova ovrijeđa ovono, danas sve odjednom drugačije, nemoguće. Neprirodno, već treba šta? treba vremena, treba truda. Pogledajte kako dijete kada u školi ide, školuje se i napreduje i tako dalje. Kao što napredujemo naučno, isto tako i naše svojstvo stida ne može se razviti kod nas hajde da kažemo za dan, dva, tri ili pet. Već treba vremena, treba e, kontinuirano da čovjek prati svoje stanje, da se odgaja, da se popravlja. <clears throat> isto tako Da čovjek čita generalno e, argumente Kur'ana i Sunneta koji govori o vrijednosti lijepog ponašanja, jer je stid sastavni dio lijepog ponašanja. Pa kada tamo dođemo oni hadise u kojima Allahu poslanik ali se selam kaže najviši će ljudi u dženetu ući zbog lijepog ponašanja. Lijepo ponašanje, sastavljen dio lijepog ponašanja i stid. Najteže dijelo od navagi sudjeg dana jeste lijepo ponašanje, a sastavljen dio lijepog ponašanja i stid. I tako dalje, svi oni argumenti koji smo mi spominjali više puta, koji ukazuju na vrijednost lijepog moralnog ponašanja, Odnose se i na stid. Pa insan, kada zna vrijednost toga, tomu je u jednu ruku satisfakcija da se trudi, da se popravlja, da odgaja sebe u tom lijepom plementnom svojstvu. Isto tako, da čovjek pogleda u završnicu ljudi koji su bestidni. Pogledajte ljude koji nemaju stida pa drogiram preselio drogiran, preselio čineći nemoral, poginuo u uh, udesu, uh, bio je uh, u alkoholnom stanju, uh, čineći blud, čineći nemoral, varajući, kradući i tako dalje. Pa kada čovjek vidi stanje tih ljudi, to, to mu daje snage da ustraje u popravljanju svoga stanja, da ne završi da ne bude kao oni koji su završili, a imali su pomanj, pomenkanje tog svojstva. Isto tako, <kuh> Da čovjek pazi s se druži, ovo je jedan veoma bitan faktor. Ako čovjek ima prijatelje koji su stidni, moralni, pazi na svoj jezik. Kada je u pitanju žena, znači da ima drugarice, prijateljce koje su moralne, koji ne grijehe, nose hijab, pazi na Allah subhanu wa ta'ala, pazi je na sunet Božijeg poslanika, ali salatu wa salam, definitivno će to vremenom, ako imamo jednu osobu koja se druži sa pet ili šest moralnih osoba, definitivno će to vremena ostaviti na nju traga. Zato Boži poslanik A.S. kaže čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato dobro pazite koga ćete za svoga prijatelja uzeti. <clears throat> čovjek u svemu tome isto tako treba da bude ambiciozan. Jednostavno da stremi, da strši da želi da postigne nešto veliko. Ne da čovjek bude jednostavno ja to ne mogu, to je teško i ne Ako vidimo jednu moralnu osobu i vidimo da nam se sviđa njen moral i njen ahlak i njen stid, zašto i mi ne možemo postići to što je ona postigla? Pa da čovjek bude ambiciozan, rekli smo da treba vremena, treba truda, ali sa ambicioznošću vremenom čovjek može postići mnogo toga. I zadnja stvar, da čovjek se odgaja putem kuranskih smjernica. Najbolji, najbolji način kako čovjek može kod sebe od kako može pojačati kod sebe svojstvo stida jeste da se čovjek druži sa Allahovim subhanahu wa ta'ala govorom Kur'an je lijek za sve lijek za našu dušu lijek za naše postupke generalno za sve pa čovjek ako na ispravan način uči Kur'an razinša o njegovim poukama njegovim porukama, o njegovim smjernicama definitivno, bez imalo sumnje, to će ostaviti velikog traga na insana i izgrati kod njega svojstvo stida Uvažno je, i poštovane sestre, to je sve što smo pripremili za danas u ovoj emisiji koji smo govorili o stidu, njegovoj bitnosti, te načinima i metodima kako i na koji način postići stid. Molim uzvišnog Allah, da nas učite se na putu istini, da nam olakša, da budemo od onih ljudi koji će se istinski stidjeti uzvišnog Allaha, stiditi se Melika, stiditi se ljudi koji nas okružuju i na kraju. Subhanake Allahuma da bihamdike. Ešhedu in la ilaha ilaha in stagfiruke. Vajatubu